Előkelő összeköttetések. Ne féljen semmit, mondta a viceházmester a kéregetőnek, jó indulattal veregetve meg a vállát. Szólok a házfelügyelő úrnak, hogy magát kivételesen mindig engedje fel. Bízza rám, egy szavamba kerül. Tegnap is mondta, tudod János, neked nem tudok semmit megtagadni. Na jól van, mondta a házfelügyelő a viceházmesternek. Majd szólok a fukarúrnak a harmadik emeleten, hogy magával csináltassa meg a betört ablakot. Minek keresen az üveges, nem igaz? Persze, persze, mondta fukar úr a házfelügyelőnek. Jó volna magának a lift általány. Nézze, én beszélek Göndörrel a bankból. A ház úgyis a banké. Meg fogom neki mondani. Kérlek, béruskán fogom mondani. Csináljatok valamit ezzel a lift általányjal. Szólhatnál a... Nem olyan nagy eset, mondta a cégvezető úr Fukar úrnak. Maga kaphat közvetlen átutalást is Bécsből, csak szóljon nekem. Sok ilyet elintéztem már. Az osztályigazgatónak szól az ember, ugye? Kérlek, igazgató úr, lennél szíves, to Béluskám, szót se érdemel. Hát jó, mondta az osztályigazgató a cégvezetőnek. Még az egyszer kivételesen megteszem, hogy megemlítem a kérését a vezérnek. Pénteken együtt ebédelünk a vezérrel a sváb tudja, a kis villájában. Ha adódik egy alkalmas pillanat, megemlítem a dolgot. No igen, tudod, kérlek, mértóságos uram. A dolog úgy áll, mondta a vezérigazgató úr az osztályigazgatónak, hogy én erről az állami kölcsönről beszéltem már az államtitkár úr ő de ő óvatosságot ajánlott. Őszintén megmondom, bár ő diszkrécióra kért, neked megmondhatom. Lajoskám mondta az államtitkár úr. Tervbe vettük a dolgot, de őszig jobban teszitek, ha nem forszírozzátok. Ősszel aztán én magam szólok neked, lajoskám, hogy most ütni kell a vasat. Kétségtelen, mondta az államtitkár úr ő méltósága a vezérigazgatónak. Én már februárban megmondtam a kegyelmes úrnak, hogy ezzel a bámügygel komplikációk lesznek de tetszik tudni a kegyelmes úr milyen. Most erre nem érünk rá, ödi fiam. Te csak várja sorodra, ennyit mondott nekem, de biztos vagyok benne. Kitűnő barátom a miniszterelnök, mondta a kegyelmes úr az államtitkár úrnak. Ezen a ponton teljesen osztja a véleményemet, hogy ugyanis. Biztosíthatlak, kérlek, mondta a miniszterelnök, hogy az a tökéletes megértés, amit a kancellárnál tapasztaltam, Politikai, csak úgy, mint gazdasági kérdésekben, tárgyalásunk közvetlen modora. Kedves barátom, mondta a kancellár a kormányelnöknek, mihelyt a Vatikánból visszatérek, a függő kérdéseket őszentségével elintéztük, erről is beszélgethetünk majd. Légy nyugodt, fiam, mondta a pápa a kancellárnak. Ma reggel lelki gyakorlataim közben meghallgatást találván az úrnál, így szólott hozzám. Békét akarok a te néped számára, s minden népek fejedelmei fogjanak össze.